și în cer și pe pământ, el tată, și Sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpina ascultătorii cu multă bucurie cu ocazia programului le 202 Programul nostru de astăzi se deschide, iubiți ascultători, cu versetul 20 și 1 din Luca de la capitolul 16, verset pe care îl voi citi în clipele următoare, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Haideți însă să mai parcurgem împreună cu omul acela fericit, căruia Dumnezeu i-a făcut un har deosebit. L-a trezit la vreme, printr-un vis, arătându-i că venirea Domnului Isus va fi un fapt real și că dacă nu-și îndreaptă viața și umblă pe două căi, adică în cursul săptămânii cu afacerile și cu plăcerile lumești, iar duminica câteodată la biserică sau așa, dacă umblă în felul acesta, el va rămâne pe pământ. În lecțiunea precedentă, am luat parte împreună cu el la un discurs ținut în stradă de un învățător, de un preot, care se tânguia înaintea mulțimii care l-asculta de faptul că el a primit-o numai cu mintea, ar fi vrut să împace și Biblia și sociologia și din toate acestea s-a ales cu rămânerea pe pământ. În continuare, povestitorul visului ne spune Seara, diferite biserici și adunări erau deschise. Care mai de care căuta să aibă loc în această adunare și biserică, deoarece doreau să afle din gura preoților și predicatorilor ce însemnează acest fapt, ba mai mult, sufletele lor zbuciumate așteptau o mângâiere. O parte din predicatori însă erau lipsă, fără îndoială că plecasere cu cei iubiți a întâlnit pe Domnul în văzduh. S-a observat că nicio adunare n-a fost răpită întreagă, ci în măsura în care au așteptat pe Domnul Isus și au dus o viață de sfințenie ca adunare, în aceeași măsură au fost răpiți. În nicio parte nu se mai vedea bucurie, ci numai durere. Pretutindeni oamenii erau zbuciumați, nerăbdători. Unii prângeau cu lacrimi, alții se învinuiau unii pe alții. Ceea ce însă atrăgea luarea minte era că în numărul cel mai mare a celor plecați erau femei. Cei mai nerăbdători și turburați erau cei ce veneau aproape regulat la adunare, dar care nu duceau o viață de sfințenie. Se lăsaseră ei de drăcuială în jurături vorbele rene, dar nu se întorseseră cu adevărat la Dumnezeu. Alții ziceau acestora, Dacă voi ați fost la adunarea creștină, de ce nu ne-ați spus și nouă ce ne așteaptă? Voi vă duceați regulat la adunare și acolo vi se vestea despre acest fapt. De ce nu ne-ați spus și nouă? Acum nici noi n-am fost răpiți, și nici voi! Aceștia se băteau cu pumni în cap și spuneau cu durere: Ah, este adevărat, am avut o înfățișare de Evlavie, dar i-am tăgăduit puterea ei. Am fost iubitori numai de predici frumoase, și după adunare stăteam și discutam ce s-a vorbit, însă totdeauna scoteam la iveală numai greșeli ale celui care a vorbit. La comii, după predici frumoase. Părăseam adunerile mici unde se vedea dragoste și sfințenie pentru a ne duce la adunările unde vorbea un predicator vestit. Ne desfătam de frumusețea cuvintelor spuse de el și de dibăcia cu care ne arăta gândurile filozofice și de știință în locul chemărilor la Evanghelie care sunt așa de simple și curate. Fără a ne dea seama de ceea ce căutam într-o predică, noi căutam bucuria trecătoare că am auzit cuvinte frumoase. Nu ne plăcea să ascultăm vestirea Evangheliei care ne arăta că suntem păcătoși pierduți și ne îndrepta către jertfa de mare preța Domnului Sus pe cruce pentru păcatele noastre. Ah, nu ne vedeam așa de păcătoși cum ne vede Evanghelia și acum cu durere mare trebuie să mărturisim că amarul și suferința este partea noastră. În biserica din care făceam parte se adunase multă lume. Preotul nostru era acolo, stând pe scaun, cu fața acoperită de ambele mâini, plin de mărăciune și durere. Niciun cântec se auzeau acolo, numai sus spinele, celor ce avuseseră din ei, iubiți care plecaseră. Aici o femeie plângea pe copilul ei răpit, dincolo o femeie plângea pentru soțul ei plecat, în altă parte un soț plângea marnic pentru soția lui răpită, un tată, o mamă și așa aproape fiecare avea pe cineva răpit, după care plângea. Preotul se ridică la un moment dat de pe scaun, făcu semn cu mâna și cu câteva cuvinte putu să facă ca să se păstreze liniște. Apoi, după o scurtă rugăciune făcută în tăcere, luă cuvântul și zise cu o voce în care se vedea deznădejdea și remușcarea. Ah! el. niciunul dintre noi nu poate să priceapă de câtă amărăciune este cuprins sufletul meu când mă văd cu perii albi înaintea voastră, cu o viață lungă și încercată și să pot judeca astăzi grozava răspundere a însărcinării mele de păstor de suflete. Iubiți ascultători! Luați această prezentare cum veți vrea. Vis, vedenie, realitate, poveste. Un adevăr, însă, de netăgăduit, se desprinde de aici. Aceste scene se vor petrece a Evea după venirea Domnului Isus. Și acum am să vă spun exact care categorie dintre ascultătorii noștri și dintre oameni în general sunt cei care vor trebui să constate tragicul adevăr al celor spuse. Știți cine? Tocmai aceia care rămân indiferenți față de această prezentare și îi găsesc fel și fel de explicații. Spurgeon, marele predicator al secolului trecut, vorbea odată unei adunări despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Privind cu atenție fizionomia de pe fețele ascultătorilor, a deosebit imediat două categorii de oameni. În timp ce le vorbea despre grozăvia păcatului împotriva Duhului Sfânt, o parte dintre ascultători se uitau îngroziți la el și plini de frică, o altă parte erau foarte indiferenți, aproape absenți la ceea ce spunea el. Atunci le-a spus, O voi care vă spăimântați, voi sunteți fericiții care nu faceți acest păcat, iar voi care sunteți indiferenți, voi sunteți cei care sunteți păscuți de această de mare. În același fel spun, iubiți ascultători, aceia dintre noi, care rămân nepăsători și reți face de această prezentare, sunt cu siguranță cei păscuți de pericolul acesta, pentru că ei, considerând că nu există așa ceva, nici nu se păzesc de această nenorocită stare, de aceea satana îi ia pe neașteptate, îi ia, cum se zice, din cuib. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți fie cum o fi, dacă aceasta este vis, vedenie, realitate sau poveste, să nu ne numărăm printre cei care vor rămâne, pentru că vor rămâne. Scriptura spune despre doi care vor dormi în pat, unul va fi luat și altul lăsat, două femei care vor fi la moară, una va fi luată, altă lăsată și așa mai departe. Deci există o categorie de lăsați. Doamne Tată Ceresc! fie ca și mesajul pe care astăzi îl l cu atâta dragoste și insistență pe calea undelor, să ne trezească, Doamne, din adormirea aceasta, să ne facă conștienți de faptul că există o categorie de oameni care o să rămână pe pământ și, în dragostea ta mare, ajută-ne ca toți cei care ascultăm să facem parte din cealaltă categorie care va fi răpită cu tine, așteptându-te, I dorindu-te cu mult drag, amid. Maranata, domnul nostru vine, ești tu gata, ești tu gata, să-l întâlni Ce răspuns la aceasta, iubite ascultător? Ce răspund eu? Suntem noi gata? Domnul să ne ajute să fim toți gata să-L întâmpinăm pe Domnul Isus când va veni a doua oară să ne răpească, să fim cu El pentru toți vecii. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 21 de la Luca, de la capitolul 16, în momentul în care Domnul Isus spunea pilda cu Lazar și bogatul, sau așa cum o mai cunoaștem, Pilda bogatului nemilostiv. Am aflat așadar în versetele mai dinainte studiate că era un om bogat, la ușa căria domnul așezase pe Lazar săracul și aștepta milă din partea lui. Am aflat că omul acesta bogat se îmbrăca cu in și porfire și toată ziua ducea o viață de belșug și de strălucire, fără însă a se gândi la săracul care zăcea la ușa lui. În versetul 21 cu care ne începem studiul lecțiunii noastre de astăzi, Citim despre sărac că dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îl îngeau bubele. Haideți să medităm puțin asupra acestui verset împreună cu preotul Nicurița pe care Dumnezeu l-a călăuzit în alcătuirea acestui buchet de meditații. Dacă vrem să avem cu adevărat folos din citirea cuvântului lui Dumnezeu, Trebuie să luăm pentru noi mai întâi înțelesul simplu și direct care se desprinde din litera și duhul cuvântului. Dacă se vorbește în pilde despre iubire, lepădare de sine, ascultare și dărnicie, haideți să ne însușim învățătura și să o aplicăm în mod practic. Să nu luăm numai înțelesul simbolic, figurativ, aplicându-l la alții, la lume și la viitor iar sufletul nostru să rămână gol, ca lingura care duce supă la gură pentru alții, dar nu-și oprește nimic pentru sine. Din versetul de mai sus, luândul pentru noi, înțelegem ca să ne purtăm cu milă și dragoste gingașă față de toți cei lipsiți de pe lângă noi. Câte bunuri ne umplu viața și câte fărămituri cad de la masa noastră cu care am putea sătura săracii așezați de Dumnezeu lângă noi. Avem și bunuri pământești și bunuri duhovnicești date nouă de Dumnezeu spre administrare. Ce fel de ispravnici de administratori suntem? Întrebarea aceasta trebuie să ne punem zilnic, cu toată seriozitatea. O vorbă înțeleaptă spune așa. Cel care săvârșește binele în zilele vieții sale, cugetă fără teamă la moarte. Versetul deți spune că Săracul dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. În înțeles duhovnicesc, săraci sunt toți cei care s-au lepădat de toate ale lumii pentru Domnul Isus. Ei sunt priviți cu ochi răi de toți ceilalți oameni care mai au valori, cum sunt bogații din Apocalipsa 3 cu 17, și sunt pregoniți de aceștia. Tot în înțeles duhovnicesc, câinii sunt icoana celor care mușcă pe seminilor și mai ales apărătorii unei legi religioase. Și ca să nu fim învinuiți că am scornit de la noi această interpretare, recomandăm fierbinte să se citească epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3 cu versetul 2, care astfel găsuiește. Păziți-vă de câinii aceia! Păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrâjilații aceia. Prin expresia scrâjilații aceia, Pavel se referă la cei tăiați prejuri care înălțau legea lui Moise. Așadar, cei care au caracterul câinilor le place să lingă locurile dureroase ale semenilor lor. Așa cum ți arată aici, îi lingeau bubele. Să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, și dacă găsim ceva care ni s-ar potrivi, să ne însușim spre binele nostru acum și din veșnicie. În versetul 22, iată ce ne spune Domnul Isus că s-a întâmplat. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l au îngropat. Iubiți ascultători, dacă omul poate fi sigur... De un singur lucru în viața lui, odată cu apariția lui pe pământ, apoi acesta este următorul. Trebuie să moară, desigur, cu excepția celor care vor fi găsiți în viață la răpirea Domnului Isus. Altfel însă, acesta este singurul lucru pe care un om poate să-l știe cu hotărâre de îndată ce și-a făcut apariția pe acest pământ. Tot ce este supus vremii, se duce odată cu vremea. Dumnezeu nu este supus vremii și de aceea El rămâne același ieri, azi și în veci. Cine se predă Domnului Isus, făcându-se prin credință una cu El, primește felul Lui de-a fi și anume veșnic, nepărtinitor, sfânt, puternic, etc. Ne spune deci Domnul Isus, cu vremea săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Abraham. A murit și bogatul, și l-au îngropat. Moartea nu te întreabă dacă ești bogat sau sărac, bătrân sau tânăr, ci ia vine și te ia. Nimeni nu îi se poate împotrivi. Întrebarea este dacă te-ai pregătit pentru moarte. Poți muri bine sau poți muri rău. Depinde de viața pe care ai trăit-o. Aici. Poate omul să facă o deosebire în ce privește felul cum va muri. Cu privire însă la faptul că va muri, nu există excepție și nu ține de om să facă nimic pentru a preveni moartea. Odată cu apariția lui pe pământ, este sigur că va muri. Despre fiecare ființă care își face apariția pe pământ, putem spune cu tot apăsul, că este un candidat al morții. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur așa, a muri rău nu înseamnă a muri de moarte nepraznică, ci a muri în păcate. Pentru că, așa cum s-a spus, în vreme ce a muri nu ține de tine, ci este hotărât pentru tine și atunci vei muri când este hotărât, felul în care vei muri este la alegerea ta. A muri în păcate sau a muri în sfințenie este treaba care te privește direct și personal. Dumnezeu și-a făcut partea Lui, ți-a oferit șansele, dându-L pe Domnul Isus Hristos nu mai are ce să facă pentru tine, Domnul Isus a spus pe cruce s-a spârșit. Adică tot ceea ce a ținut de Dumnezeu ca să-ți ofere posibilitatea de a muri în sfințenie este împlinit de El cu desăvârșire. Rămâne ca tu acum să primești sau să respingi ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Printre multe alte învățături pe care le scoatem din pilda bogatului nemilostiv și săracul Lazar, spusă de Domnul Isus, este și următoarea. Omul prețuiește înaintea lui Dumnezeu atât cât este, nu cât are. Cei au folosit bogatului toate bogățiile lui când a venit moartea? Un sărac care iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său, și care este credincios în toate datoriile sale, este mai bogat decât milionarul care nu se gândește nici la Dumnezeu, nici la aproapele său și nici la îndatoririle sale. Moartea pune capăt tuturor posibilităților de trecere dintr-o stare în alta. Ea împarte pe oameni acolo unde și-au ales ei, dar unde și-au ales în timpul cât trăiau pe pământ. Bogatul a fost îngropat, Lazar nu. Cei care de bunăvoie s-au sărăcit pentru Hristos, adică s-au lepădat în duhul lor de toate valorile, pot intra în împărăția lui Dumnezeu. Bogații însă nu, ei sunt îngropați. Luat în înțeles duhovnicesc, sânul lui Avram pe care Domnul Iisus îl amintește în pilda aceasta, poate fi pentru vremea de acum sânul credinței. Avram este părintele celor credincioși, așa cum este arătat la Galaten 3, 3, 7, deci fiii credinței sunt aceia care sunt duși în sânul lui Avram. Numai cine își omoară zilnic pornirile firii vechi, numai acela care își răstignește zilnic firea veche, se poate bucura în sânul lui Avram, adică sânul credinței. Nimeni nu poate fi credincios, dacă duhovnicește, nu moare zilnic. La Ioan 5:44 spune Domnul Isus: Cum puteți crede voi, cei care umblați după slava pe care vi-o dați unii altora? Da, ca să fii credincios, trebuie să mori față de lume și să fi viu pentru Dumnezeu. Dacă vrei să fii și cu omorătorii și cel omorât, este imposibil. Continuând, pilda. Domnul Isus ne spune următoarele în versetul 23 de la Luca 16. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Abraham și pe Lazar în sânul lui. Iubiți ascultători, cuvântul Domnului Isus este un reflector puternic care luminează vremelnicia privind-o dinspre veșnicie. Nu este hotărător cum este aici pe pământ situația unui om, ci hotărător este care este soarta lui de dincolo de mormânt, căci, într-adevăr, există o veșnicie în care intrăm toți oamenii. Printr-o mică deschizătură de ușă, Domnul Isus ne ajută să vedem, ca la lumina unui fulger, ceva din tărâmul veșniciei. Deși ceea ce spunea el este arătat printr-o vorbire figurată, totuși adevărul de care omul are nevoie se înțelege limpede. Nu se vorbește aici nimic despre suflet, totuși nici despre trup nu poate fi vorba. Un cititor cu mintea sănătoasă, adică minte neinfluențată de multele teorii care circulă, va pricepe adevărul pe care Domnul Isus a vrut să ni-l descopere și se va supune lui. Bogatul acela, care a trăit nepăsător față de nevoile semenilor săi săraci și care a exploatat pe cei care au muncit pentru ca el să-și poată aduna bogății, își va da seama în locuința morților de ticăloșia lui. Dar vai, va fi mult prea târziu! O, dacă ar asculta acum cei care în România noastră! Au ajuns milionari în dolari. Dacă ei ar asculta acum și și-ar da seama că toate milioanele care le-au adunat rămân aici și în mormânt când vor ajunge în cele patru scânduri, nu vor lua nimic cu ei și Dumnezeu le va cere socoteala pentru cei care n-au avut ce pune pâine pe masă. O, voi toți iubiților, dacă ați luat minte acum și v-ați trezi la realitate că toate milioanele care le-ați adunat aici nu vă ajută nimic în lumea cealaltă. O, luați aminte la pățania bogatului, de ce să ajungeți să plângeți ca el să vă ridicați ochii în sus în veșnicie când nu vă mai ajută nimic? O veche carte zice așa, oricine va face pe altul să se trudească pentru el, va fierbe în infern. Cel ce se trudește pentru altul are drept la toată fericirea. Iubiți ascultători, există o judecată a dreptății dumnezeiești? Să nu uităm acest mare adevăr. Că murim, știm bine cu toții. Nu există nimeni, nimeni, nimeni care să vină pe pământul acesta și să poată trăi veșnic. Spune atunci, nu este înțelept să-ți pui întrebarea unde-ți vei petrece veșnicia? Ne arată Domnul Isus că pe când era bogatul în locuința morților în chinuri, vă rog rețineți, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Vedeți, în viața de acum sunt momente când Dumnezeu ne trece prin stări grele cu intenția de a ne trezi. Să ne ridicăm acum ochii ca să vedem limpede realitățile și să trecem de partea adevărului. În vremea de acum putem să ne schimbăm situația, în viitor însă nu va mai fi cu putință. Iată și acest adevăr se desprinde din pilda spusă de Domnul Isus. Din punct de vedere duhovnicesc înțelegând lucrurile, laser, întâlmăcire înseamnă ajutorul lui Dumnezeu, se află totdeauna în sânul lui Avram. Avram este numit tatăl credincioșilor, deci el este credința. Să fim credincioși! și vom avea în sânul nostru ajutorul sau Harul lui Dumnezeu, care nu ne vor lipsi niciodată. În versetul următor, versetul 24, Domnul Isus ne face cunoscut, în Harul Său cel Mare ca să ne trezească la vreme, ce se va petrece în veșnicie cu aceia care pe pământ au trăit nepăsători față de cei din jurul lor. Așadar, bogatul și-a ridicat ochii în sus și versetul 24 ne spune, și-a strigat, Părinte Avraame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și mai vârful degetului în apă și să-mi recorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Așa cum s-a spus, totul aici se înțelege duhovnicește, altfel se ajunge în conflict cu cea mai simplă logică. Și ochi, și sân, și limbă, și deget, și foc, și apă Totul este spus în vorbire figurată, deci se înțelege duhovnicește. Sunt imagini pentru a trezi groaza ca în infernul lui Dante. Acolo sunt arătați invidioșii pe un pământ mlăștinos și ploaie mereu o ploaie rece cu apă murdară, cu zăpadă și grindină. Seducătorii și învățătorii falși sunt arătați de Dante ca ținuți în cosciuge de fier înroșite în foc. Cei care erau cruzi și tiranii sunt păstrați într-un torent de sânge crocotind. Cei mândri sunt pe o mare de nisip care frige. Hoții sunt arătați între șerpi, iar talpa iadului este Iuda. Până și Dante știa că toate acestea sunt imagini. Astfel, dar, ceea ce trebuie să înțelegem din pildă spusă de Domnul Isus, este adevărul că Dumnezeu nu lasă nepedepsit păcatul, de care omul nu s-a pocăit și că omul este conștient de pedeapsa primită. În starea de pedeapsă, omul nu se mai pocăiește. Timpul pocăinței a fost pe pământ. Bogatul, din pildă, nu arată nici urme de adevărată căință, în schimb, arată suferință și deznădejde. Pe el nu-l dor păcatele făcute, ci-l dor numai urmările păcatelor săvârșite. Pilda aceasta este spusă pentru cei tari la cerbice, pentru cei care, deși știu adevărul, se împotrivesc lui Dumnezeu printr-o viață de nepăsare și mândrie. Domnul Isus a atras atenția acestui soi de oameni prin mijloace mai tari ca să-i trezească. Pentru boul care nu mai vrea vorba blândă și nici biciul nu-l mai simte, se întrebuințează țepușa. În felul acesta merge pe drumul cel bun. Multe sunt mijloacele Harului Lui Dumnezeu care vrea să ne mântuiască. Noi să ascultăm de susurul dulce al glasului Domnului Iisus, nu de cuvântul Lui de foc. De un lucru putem să fim siguri ascultând această pildă. Toți aceia care își fac timp acum pe pământ și iau aminte la săraci puși la ușa lor, nu vor mai avea nevoie în veșnicie să strege la ei din locul de chin. De aceea este mult mai înțelept pentru noi, cel puțin pentru cei care ascultăm acum aceste cuvinte, să ne grăbim și să ne facem timp să ne plecăm spre săracii care sunt puși la ușa noastră. Să nu uităm că tălmăcirea cuvântului laser înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Aceștia ne ajută pe noi să ne trezim la realitate. Ocolindu-i pe ei, ocolim ajutorul lui Dumnezeu. Ceea ce mai observăm în pierda aceasta este că bogatului nu i s-a dat un nume, n-a meritat să aibă numele spus, era un bogat. Oarecare? Pe când săracul are mare preț înaintea lui Dumnezeu și a căpătat un nume, i s-a spus numele. Numele lui a rămas pe paginile Scripturii și numele lui de atâtea mii de ani și va mai fi cât va mai dănui pământul și în veșnicie. Aceasta trebuie să fie o mare mângâiere pentru toți cei care trec prin suferință pe care Dumnezeu i-a așezat la ușa celorlalți spre a le aminti și lor de îndatoririle lor de oameni. Iubiți ascultători, ne încheiem aici emisiunea noastră de astăzi, respectiv programul 202, Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, trezindu-ne acum la realitate. Ca să putem să alegem fericirea cea veșnică Amin Eu te rog acum să meritezi Și viața să-ți o cercetez. Cerul e acum înaintea ta Poți să-l pierde sau să-l câștiga Caută-L pe Dumnezeu